בעזרת השם ידבח ספר ליקוטי תפילות חלק שני, תפילה ה' מיוסד על תורה ה' בליקוטי מורן תיניאנה. ממעמקים קראתיך אדוני, אדוני שימעה בקולי, תהיינה אוזניך קשובות לכל תחנוני. יחיד ומיוחד אדון קול, לעילא מנקולה ולית לעילא מנח. מלכי ואלוהי אליך אתפלל, אליך אשביה. אליך אזעק, אליך אתחנן, לפניך אשתטח. לפניך אשתחווה ואכרע, אברכי לפני אדוני עושי. אליך שטחתי את כפיי. פרצתי ידי כל היום, נפשי כארץ עייפה עליך סלע. ליבי יצעק אל אדוני, מעומק דליבה אני קורא אליך. מעמקי עמקים אני מצפצף ליחמיך וחנינותיך אמיתיות. כי היד תערוג אלפי כמים, כן נפשי תערוג אליך, אלוהים. כי הומות מתופפות על לבביהן, כן יהמה לבבי לעמון מחמך וחסדיך. כאשר יגע אריה והכפיר על תורפו אשר יקרא עליו מלוא רועים, מקולם לא יחת ומהמונם לא יענה. כן אשאג ואזעק ואצעק, ואשביע ואנהום, ואהרוג, ואצפצף, ואכבה. ואייחל ואצפה ואחכה לרחמך וישועתך. לא אחריש ולא אשקוט מלקרוא תמיד אליך, אדוני אלוהי ואלוהי אבותי. כי יציקתני רוחי ועצור במילין לא אוכל. קראתי שמך, אדוני, מבור תחתיות. קולי שמעת, אל תעלם אוזנך לרווחתי לשוועתי. שמע אדוני קולי אקרא וחונני וענני. בעוזרנו ובעוזרנו ובעוזרנו וזכינו לאמונה שלמה באמת, הצילנו נאבינו שבשמיים מפגם אמונה. שומרנו ברחמיך הרבים והצילנו ממכות המופלאות, הבאים חס ושלום על פגם האמונה שאין מועיל להם שום דבר, לא רפואות ולא תפילה ולא זכות אבות. ואפילו כל הקולות של אח ואבוי וגניחות ואנחות, גם כן אין מועיל להם. כי הכל נפגם ונתקלקל על ידי פגם מאמונה הקדושה, אשר כל התורה כולה ויסוד כל העולמות כולם עם כל אשר בהם, שהכל תלויים ועומדים רק על אמונה הקדושה. אנא נורה הקדוש, מלא רחמים רבים, זכנו לצרוק אליך באמת מעומק הלב, מעמקי עמקים, כאשר אנחנו צריכים לקרוא אליך, אתה. ואשר נגלה לפניך, אדון כל, את כל נגעי לבבינו של כל אחד ואחד בפרטיות. עוזרנו לצרוק אליך מן הלב בקול עמוק באמת וקול דממה דקה, באופן שנזכה לעורר עלינו פלאי רחמיך וחסדיך וחנינותיך וישורותיך והצלותיך הנפלאות והנוראות מאוד. עד שנזכה לאורע ולגלות עצות אמיתיות, עצות עמוקות, מתוך עומק החושך אפלה הזאת, שנלכדנו בו מאוד בעוונותינו הרבים. כי אתה עושה נפלאות גדולות לבדך, עושה גדולות עד, עד חקר, ניסים ונפלאות עד, עד מספר. ואתה גולה עמוקות מני חושך ומוציא לאור צל מוות. הוציאנו מאפלה לאורה, עשה עמנו פלאות, ותשפיע ותגלה עלינו עצות מרחוק, באופן שנזכה לגדל האמונה הקדושה על ידי זה. והחם עלינו ברחמיך רבים וחוננו מאיתך חוכמה, בינה ודעת וקדושה, באופן שנזכה לחתור ולגלות המים שמהם גדלה האמונה הקדושה, שהם מים עמוקים עצה בלב איש. שנזכה כולנו אנחנו בכל עמך בית ישראל לגלות ולהאיר עצות עמוקות מתוך עומק החושך. ותתקננו בעצה טובה מלפניך ותשפיע ברחמיך עצות טובות בעולם. ותציל אותי ואת כל עמך ישראל מספקות ובלבולים, שלא יפלו עלינו ספקות בשום דבר שבעולם. רק תמיד נזכה במהירות ובנקל לעצות שלמות, עצות אמיתיות כרצונך הטוב, בגשמיות ורוחניות, בגוף ונפש וממון. באופן שנזכה להצליח, הצלחה האמיתית והנצחית בזה העולם העובר, ללך בדרכיך הטובים ולהתקרב אליך באמת ובלב שלם. ונזכה לקיים עצותיך האמיתיות והנכונות, בעצתך תנחני ואחר כבוד תיקחני. ותרחם עלינו אבינו אבו החמן, ותשלח לנו איש תבונות שיש לו נשמה קדושה, שיהיה לו כוח לדלות ולשאוב לנו עצות קדושות, עצות עמוקות, כמו שכתוב, מים עמוקים עצה בלב איש, ואיש תבונה הדלנה. תעזור לנו בזכות וכוח לצדיקים האמיתיים, שנזכה להמשיך המשכת רוחניות אלוהות לתוך צמצומים. ותעזרנו בהחמיך שנזכה על ידי מעשינו הטובים לצמצם ולברוא צמצומים וגופים קדושים, שיהיו כלים מוכשרים לקבל לתוכם המשכת רוחניות אלוהות בקדושה גדולה כרצונך הטוב. ונזכה לברוא בכל עת עולמות חדשות, קדושות וטהורות, ולהמשיך תמיד רוחניות אלוהות לתוך צמצומים קדושים. ואתה ביחמך תשפיע מזון ופרנסה לכל הנבראים והנוצרים והנעשים. כי אתה זן ומפרנס ביחמך וחסדיך רבים מקרני ראמים ועד ביצי קינים. ולכל הנבראים שבעולם אתה נותן פרנסה תמיד בטובך הגדול, כמו שכתוב, נותן לחם לכל בשר כי לעולם חסדו. עוזרנו ואשיינו בהחמיך רבים, ותן לנו פרנסותינו מאיתך קודם שנצטרך להם בהרחבה גדולה, בהיתר ולא באיסור, בכבוד ולא בביזוי, בנחת ולא בצער. ואל תצריכנו לא לידי מתנות בשר ודם ולא לידי הלוואתם. ותצילנו מחובות והלוואות לעולם, ותזכנו מהרה לסלק ולשלם כל ההלוואות והחובות שאנו חייבים מכבר. כי אתה יודע אבינו שבשמיים כי קשה וכבד עלינו מאוד, לישא עינינו אור לחובות אשר השתרגו עלו על צווארנו, הכשילו כוחנו. והם מבלבלים אותנו הרבה ממעט העבודה שאנו חפצים להתחיל לעבוד אותך באמת. אנא ה' פרנסנו וכלכלנו ברחמיך הרבים ובחסדיך הגדולים. כי אין אנו יודעים שום דרך ועצה איך להמשיך פרנסה, כי אם עליך לבד אנו נשענים. עליך השלכנו את יהבנו, ואתה תכלכלנו, אבינו שבשמיים. האלוהים הרואה אותנו מעודנו, תן לנו פרנסותינו וכל מחסורנו בשפע גדול קודם שנצטרך להם. בקדושה ובטהרה גדולה, כרצונך הטוב, בלי שום טרדות ובלבולים כלל. באופן שנזכה לשוב בתשובה שלמה לפניך ולהיות כרצונך הטוב תמיד. ותזכנו לאכול בקדושה ובטהרה גדולה. ונאכל לבד לקיום גופנו, ונמאה את תאוות טבענו, ונזכה להסתפק במעט אכילה. ונהי נכללים בכלל הצדיקים האוכלים לסובה נפשם הקדושה לבד, כמו שכתוב צדיק אוכל לסובה נפשו. ותעזרנו שתהיה אכילתנו בקדושה גדולה כל כך, עד שנזכה להשביע בצחצחות נפשנו להתענג על אדוני, לסבוע ולהתענג באורות הצחצחות העליונות. ונזכה לחזות בנועם ה' ולבקר בבריכלו, והקוים בנו מקרא שכתוב, ונכחה ה' תמיד והשביע בצחצחות נפשך. עד שנזכה לצחצח נפשנו ואורחנו ונשמותינו תמיד בסוב הצחצחות העליונות. ועל ידי זה יימשכו עלינו תמיד תבונות והשגות חדשות, עד אשר יהיה לנו כוח לחטוא ולשאוב ולדלות מים עמוקים, שמהם גדלה האמונה הקדושה, שהן עצות טובות ושלמות. ונזכה לגלות ולהעיר עלינו ועל כל ישראל עצות טובות, עצות עמוקות, עצות נפלאות, פלאי פלאות הנמשכים מעמקי עמקים. עצות שלמות ונכונות, אמיתיות, ישרות וברורות. עצות קדושות שאי אפשר להפרן ולסותרן בשום אופן בעולם, באופן שנזכה לעורר ולגדל על ידם האמונה הקדושה. ריבונו של עולם מלא רחמים, גדול העצה ורב העליליה. פלא יועץ, אל גיבור, אבי עד שר שלום, נורא תהילות עושה פלא. אשר אתה עושה נפלאות בכל עת. וכבר עשית עם ישראל ניסים ונפלאות גדולות ונוראות בכל דור ודור. רחם עלינו עתה בדור הזה, בצוק העתים הללו. אשר האמונה הקדושה נפגמה מאוד בעוונותינו הרבים. ורבים מבני עמך נכשלו כאשר אתה ידעת. עושים אנו נפלאות וזכינו לעצות טובות אמיתיות באופן שנזכה על ידי זה לאמונה שלמה באמת ולתקן כל פגמי האמונה. ונזכה לחפש את עצמנו תמיד בכל עת, איך אנו אוחזים באמונה הקדושה, ולהתחזק באמונה יתרה בכל עת, בתום לבב באמת כרצונך הטוב. ותעשה עמנו פלא לחיים, ותוציאנו מאפלה לאורה ומחושך לאור גדול. כי אתה תהיה נרי, אדוני אלוהי, אגיע חושקי. כי גם חושך לא יחשיך ממך, ולילה כיום יאיר כחשכה כאורה. ונזכה להודות לך תמיד על נפלאותיך וטובותיך שעשית עמנו מעולם, ואשר אתה עושה עמנו בכל עת נפלאות גדולות ונוראות. רבות עשית אתה, אדוני אלוהי, נפלאותיך ומחשבותיך אלינו, אין ערוך אליך אגידה ואדבר העצמו מספר. ויקוים מכך שכתוב, אדוני אלוהי עתר וממך, אודה שמך כי עשית פלא עצות מרחוק אמונה אומן. ונאמר, אודה אדוני בכל ליבי הספרה כל נפלאותיך, הודך על כינוראות נפלאתי, נפלאים מעשיך ונפשי יודעת מאוד. ונזכה להעלות האמונה הנפולה ולתקן כל פגמי האמונה, ותתגדל ותתחזק האמונה הקדושה בכל עוז ותעצומות. ונזכה כולנו להאמין בך ובצדיקיך האמיתיים באמונה חזקה ונכונה, באמונה שלמה וקדושה, זכה ונכונה, צעקה וישרה וברורה, בלי שום בלבולים ובלי שום ערעורים ומחשבות זרות כלל. ונזכה להמשיך רפואה שלמה לכל חולי עמך ישראל. ובפרט לפלוני בן פלונית וכולי. אל נא רפה נא לו ופואת הנפש ופואת הגוף. ועלה רוחם מפה לכל תחלוינו ולכל מכאובנו ולכל מכותינו. ותבטל ותסיר כל המכות המופלאות וחולאים רעים ונאמנים מעלינו מעל כל עמך בית ישראל לעולם. ותשלח רפואה שלמה מן השמיים לכל אותן הנפשות מערכת בית ישראל הפלטה את מכותם ובאו עליהם המכות המופלאות שאין מועיל להם שום רפואה בעולם ולא תפילה ולא זכות אבות ולא שום קול צעקה ואנחה אשר כל זה נמשך מפגם האמונה. אנא אדוני רחם עליהם ועלינו למענך למענך לבד עשה ולא לנו כי אתה לבד יודע גודל הרחמנות אשר עליהם ועלינו ועשה כגודל נפלאותיך הנוראות, ותשלח להם ולנו אפואה שלמה מן השמיים, ותסיר מחלה מקרבנו, כי אל מלך רופא נאמן ואחמן אתה, כי אין כוחנו אלא בפה לבד. רופא חולים, רופא חינם, רפאנו ה' בנרפא, הושיענו ונבשע, כי תהילתנו אתה. ותיתן המטר ביתו לחיים ולברכה ולשובע. ותגדל ביחמך צמחים ועשבים שיהיה להם כוח לרפאות תחלוי עמך בית ישראל. ותשפיע ביחמך ותמשיך הסדר הנכון והאמת של כל הזרעים והצמחים שבעולם, כפי סדר הזמן והמקום הראוי להם. ולא נתלוש שום פרי ועשב שלא בזמנו. ותסבב ביחמך סיבות לטובה באופן שיזכה כל אחד לאכול ולשתות מה שהוא לרפואתו באמת. ויקבלו לפי טומאם כל מה שצריכים לרפואתם באמת. ותיתן לנו לכל ישראל התאכלם בעיתו ובמועדו ובזמנו באופן שיהיה מלובש בהם כוח כל הרפואות שאנו צריכים כוח אחד ואחד בגשמיות וברוחניות בגוף ונפש. כי אין רופא בעולם שידע לכוון כל זאת כי אם אתה לבד, כי אתה עילת כל העילות וסיבת כל הסיבות ויודע כל התעלומות. ויקוים מקרא שכתוב, אז ייבקע כשחר אורך וארוחתך מהרה תצמח. ותזכור ברית אבותינו עברה מצחק ויעקב, ובזכות אבותינו ובזכות כל הצדיקים האמיתיים תעשה עמנו פלאי פלאות. הפלך שדיך מושיח עושים מתקוממים בימיניך. נוראות בצדק תעננו אלוהי אישנו מבטח כל קצווי ארץ וים רחוקים. ויקוים בנו מהר המקרא שכתוב, ויאמר הנה אנכי קורא את ברית נגד כל עמך אעשה נפלאות אשר לא נבראו בכל הארץ ובכל הגויים. וראה כל העם אשר אתה בקרבו את מעשה ה' כי נורא הוא אשר אני עושה עמך. ונאמר והיה כי פלא בעיני שירית העם הזה גם בעיניי פלא. ונאמר מאת ה' האטה זאת היא נפלט בעינינו. ונאמר כי גדול אתה ועושה נפלאות אתה אלוהים לבדך. ונאמר לעושה נפלאות גדולות לבדו, כי לעולם חסדו. ותעזרנו לזקנו ותיתן לנו כוח לגדל ולחזק את האמונה הקדושה בכל עוז ותעצומות, עד אשר יפלו כל האמונות כוזביות שבעולם. כולם יכרעו ויפולו, ולכבוד שמך יכר איתנו. ותעביר גילולים מן הארץ, והאלילים קרעות יקרתון. ותקן עולם במלכות שדי, וכל בני בשר יקראו בשמך. להפנות אליך כל אישי ארץ. ויתווספו גרים רבים בכל אתגרי צדק על בני ישראל עמך. ורבים מעמי הארץ יהיו מתייעדים ומתגיירים לשמך הגדול באמת. ויתיו כל לעובדיך ויכירו כוח מלכותיך, ויהיו נעשים גרים בכוח ובפועל. וגם אותם שלא יזכו להתגייר, יקירו וידעו בכל מקום שהם את יקר תפארת גדולתך ומלכותך. וידעו כל באי עולם שיש יחיד קדמון, יתברך ויתעלה שמו לעולמי עד ולנצח נצחים. וישתוקקו כולם לאמונתך האמיתית. וידע כל פעול כי אתה פעלתו, ויבין כל יצור כי אתה עצרתו. ויאמר כל אשר נשמה ואפו אדוני, אלוהי ישראל מלך ומלכותו בכל משלה. ותעזרנו ותשמרנו ותצילנו ברחמך חרבים ובחסדיך העצומים מפגם אחיזת הזוהמה הנאחז בהגרים שמתגיירים ולא יזיקו הגרים לישראל עמך כלל ותעזור לכל גרי הצדק שיזדככו מהרה מטומאתם ומזוהמתם ותציל ותשמור אותנו ואת כל עמך ישראל שלא יתאחז ולא יתדבק בנו שום שמץ מזוהמתם ומטומאתם שיש להם מקווה מזוהמת העכום שהיו ביניהם מקודם ותרחם עלינו, ותשמרנו, ותצילנו תמיד מגאות וגבהות ומרמות רוחה. ותזכנו לענבה אמיתית, באמת לאמיתו. חוס וחמול והחם עלי, כי לפניך נגלו כל תעלומות לב. ואתה יודע שאיני יודע שום דרך מדרכי הענבה האמיתיות. הצילני נא ברחמך הרבים מכל מיני גאות ופניות וגסות הרוח, אשר הם תועבת לבך, כמו שכתוב, תועבת אדוני כל גבל לב. דכני להרגיש שפלותי באמת לאמיתו, ויהיה שפל בעיניי למטה יותר ממדרגתי הפחותה והשפלה מאוד, עד שאזכה לענווה אמיתית כרצונך הטוב באמת. ובכן תרחם עלינו אבינו אבינו אברהם גיבור ורב להושיע לא מגן עזרנו, אשר חרב גאוותנו. ותשמרנו ותצילנו מחרב הגאווה של מנהיגי הדור של שקר, שנוטלים גדולה לעצמם מאליהם, כי לא ניתן להם הגדולה מן השמיים כלל. רק מתגאים על הדור בחינם ומושלים על עם דל, ומתנהגים ברבנות והתנשאות ומתגברים על עמך ישראל מאוד. ואין מזיקי עלמה כאשר נגלה לפניך על ידי התעלומות. <חש> ריבונו של עולם, אתה ידעת את לבב כל בני האדם. מה נאמר ומה נספר לפניך? על כל הנסתרות והנגלות אתה יודע. מציל עני מחזק ממנו, ועני ואביון מגוזלו. הצילנו מהם, שומרנו מהם, הגן בעדנו בזכות וכוח הצדיקים האמיתיים, מנהיגי אמת אשר אנו חוסים בהם. ושומרנו והצילנו מכל מזיקי עלמא, שהם המנהיגים של שקר. שלא יהיה להם שום כוח להזיק לנו חס ושלום בשום דבר שבעולם, לא בגשמיות ולא ברוחניות. ולא תעשינה ידיהם תושייה, כי אין לנו על מי להישען, כי אם על שבשמיים. ותכניע ותעקור ותבטל את כל ממשלתם והתנשאותם של כל המנהיגים של שקר. ותיטול חרב הגאווה מידם, וזרוע רמה תישבר. ותבטל השקר מן העולם, ותגלה האמת בעולם. ויקוים מקרא שכתוב, משוד עניים מעין כתב ואביונים, עתה אקום יומה אדוני אשית בישע אפיח לו. ותבטל מידת הגאווה דסיטרא אחה מעלינו מעל כל עמך בית ישראל מעתה ועד עולם. ובכן יהיה רצון מלפניך, אדוני אלוהינו, ולאבותינו מלא רחמים, קדוש ונורא, קדוש על כל הקדושות, שתשפיע עלינו קדושתך העליונה. ותעזרנו להכניע ולשבר ולחוף את יצרנו הרע להשתאבד לך. ונזכה לכפות ולשבר את אהבותינו הרעות, ולבטל תאוות ניאוף מאיתנו לגמרי. ותיתן לנו מגיני ארץ צדיקים אמיתיים שיהיו מגנים עלינו. ויבטלו מאיתנו תאווה רעה הזאת, עד שנזכה להכניע ולשבה ולבטל החותם דקליפה, ולתקן החותם דקדושה. ותציל אותנו תמיד ממקרה לילה, ותעזור ותושיע ותגן עלינו שנזכה להתקדש בזיווגנו בקדושה גדולה, ולא נהיה רגילים חלילה בתאווה הזאת אפילו בהיתר, רק להתרחק מתאווה זאת בכל מיני הרחקות. ותרחם על פליטתנו שנזכה מעתה לשמור מעט לחות ושמנוניות שבגופנו לבלי להוציאו לחוץ חס ושלום על ידי תאווה זאת. רק נזכה לשמור מאוד כל לחותינו ושמנוניותנו להעלותם אל המוח בקדושה ובטהרה גדולה. ונזכה לברר ולהעלות כל הלחות והשמנוניות מפגם החתים בשרו לתיקון החותם דקדושה שהוא תיקון המויכין. ויתחזק ויתחדש מוחי ודעתי בקדושה ובטהרה גדולה. בחוכמה ובתמונה ובדעת. והתנוצצו המוחין שלי בחוכמה ובהבנה יתרה בכל פעם בקדושה גדולה. ותזכנו לקדושת התפילין באמת שהם חותם הקדושה, כמו שכתוב, שימני כחותם על ליבך, כחותם על זרועיך. אבינו מלך, אל חי וקיים, אל חי חלקנו צורנו. צווה להציל ידידות שרנו משחת למען בריתך אשר שמת בבשרנו. כי אתה ברחמך חתמת אותנו בחותם אות ברית קודש. רחם עלינו ברחמך הגדולים והנוראים, ועוזרינו ואושיינו ושומרנו מעתה, שנזכה מעתה לשמור את החותם הקדוש הזה. הצילנו נא מחותם דסיט רעך, כי אתה כל תוכל ולא יבצע ממך מזימה, כי גדול אתה ועושה נפלאות אתה אלוהים לבדך. מי יאמר לך מה תעשה? חוס וחמול ורחמנה עלינו למען שמך. ותן לנו כוח המגיני ארץ שנזכה לברר ולהעלות מחותם דקליפה לחותם דקדושה. כאמור, גאווה אף היא כן מגינים סגור חותם צר. וזכנו לקיים מצוות תפילין כראוי בכל פרטיה ודקדוקיה וכוונותיה ותרגג מצוות התלויים בה. ובלב טוב ובשמחה גדולה, כראוי לשמוח ולגיל ולסוס מאוד, כשאנו זוכים להתעטר בעטרת תפארת התפילין הקדושים והנוראים מאוד, שהם קיתרא דמלכא. ובזכות קדושת השבעה הראשים של הטרן שינין הקדושים שבתפילין, שהם שין של שלושה ראשים ושין של ארבע ראשים, נזכה להמשיך עלינו קדושת משה משיח, שהוא רואה ישראל האמיתי שכלול מכל השבעה רועים. ובזכותם וכוחם של משה רבנו עליו השלום ושל כל השבעה רועים. ובזכות כל הצדיקים האמיתיים נזכה לשבר ולבטל תאוות ניאוף מאיתנו. ולשבר החותם דקליפה, ולתקן בכל מיני תיקונים החותם דקדושה. חותמנו לחיים אמיתיים מלך חפץ בחיים, למענך אלוהים חיים. גואל ממוות ופודה משחת, הצילנו מבאר שחת, הצילנו לה בהחמך מן השאול תחתיות. פדה אותנו מהזות התאוות רעות, ובפרט מהזות הרעה של תאוות ניאוף. ועדי עמך מעזים, צונך מיד גוזזים, עשה עמנו פלא לחיים. ריבונו של עולם, ריבונו של עולם, אתה לבד יודע מי ומי עומדים עלינו בכל עת. כשרוצים להתגבר חס ושלום, לסגור ולחתום אותנו חס ושלום בכמה וכמה חותמות לסתראך, חותם על חותם. גדר בדי ולא יצא הכביד נחושתי. אבל אתה, אדוני אלוהים, אמת, וחותמך אמת. בך לבד בטחנו, ועל חסדך הגדול באמת נשעננו. בידך נפקיד רוחנו. פדה אותנו, אדוני, אל אמת. בעמיתיך עצמיתם. שבר תשבר כל חותמיהם אשר חתמו עלינו. הוציאנו נא מחותם דקליפה, העלינו מרה וקדשנו ותארינו מכל הטומאות ומכל הזוהמות. זכינו לשבר תאוות ניאוף לגמרי באמת. חותמנו נא בחותם דקדושה. חותם על חותם לבל יגעו בנו זרים מעתה ועד עולם. בחתום לחיים טובים כל בן עבר עתיך. בזכות הצדיקים האמיתיים אשר הם חותמך, אשר בהם בראת וחתמת עולמך מראש ועד סוף. בזכותם וכוחם תמשיך עלינו כוח המגיני ארץ. עד שנזכה על ידם להעלות ולברר מייחתים בשרו לחותם דקדושה. ויתנוצצו המוחים שלנו בקדושה בטהרה גדולה בשכל זך וצח, ויהיה שכלנו מוחנו הולך ואור עד נכון היום. ותרחם עלינו, ותעזרנו לצמצם את מוחנו ושכלנו בצמצום דקדושה. ונשמור את מוחנו מאוד לבל יצא חוץ מן הגבול חס ושלום ואפילו בקדושה. לא יהרוס מוחנו לצאת חוץ מהגבול שיש לנו. ובמופלה מיתנו לא נדרוש, ובמכוסה ממנו לא נחקור. רק במשורשנו נתבונן בשכל אמיתי, בשכל חריף ומהיר, בשכל זך וצח. בשכל נכון ואמת, ויציב וקיים, וישר ונאמן. כרצונך הטוב. ותעזור לנו בכל עמך ישראל, ותמשיך על כל אחד ואחד קדושת הצמצום השייך לשכלו. לבל יהרוס מוחו לצאת מן הגבול שיש לו. כי אתה אל שדי, שיש די בלעותך לכל בריאה, שכל בריאה ובריאה מראש ועד סוף, יש לו די וגבול וצמצום בלעותך, שאסור לו לצאת בשכלו חוץ מהגבול שיש לו. אל שדי, תן לנו רחמים, ותשפיע עלינו קדושת התפילין משורשם, שהם התנוצצות הקדושים, עם הצמצום הקדוש של כל המוחין לכל אחד ואחד כפי ערכו ומדרגתו. ובכן תרחם עלינו סומך נופלים, מחיי מתים ברחמים רבים. ותשפיע עלינו דיבורים קדושים וטהורים מצדיקים אמיתיים, המשיבים את הנפש מגדול ועד קטן. ותשיב ותחיה ותבריא, ותחזק את נפשותינו החלושות מאוד מאוד, היגעות מאוד, הנדכאות מאוד. ובכללם תרחם ותחוס ותחמול עלי, ותשיב ותחזק ותאמץ את נפשי המרה מאוד, כי נפשי מרה לי. אל תיתן את עבדך לפני בת בליעל, ואתה, אדוני, את עבדך ידעת. אנא, אדוני, כי אני עבדך, אני עבדך בן פיתחת למוסרי. עוזרנו, הושיענו, אחיינו נא, אשב את נפשותנו אומללות מאוד בכל מיני מטעמים המשיבים את הנפש בשבעה משיבי טעם. שמחוני בעשישות, תרפדוני בתפוחים, ככלת אהבה אני. ותשפיע עלינו אמרות ה' המרות טהורות, שיוכלו להחיות את כל הנפשות הנפולות מעמך ישראל, שנפלו למקום שנפלו בכמה מיני נפילות, נפילה אחר נפילה. סעוד וסמוך אותם, והקימם תקומה אחר תקומה. עזוב תעזוב, והקם תקים. חזק ידיים רפות וברכיים כושלות אמץ. אמץ וחזק רפיון ידם. השיבם בכל מיני מטעמים המשיבים את הנפש. כושל יקימון מילך וברכיים קרעות תאמץ. ויקוים מקרא שכתוב כי שב יפול צדיק וקם. אדוני ממית ומחיה מוריד שאול ויעל מקימי מעפר דל מאשפות ירים אביון. עלינו מהרה מכל המקומות המגונים שנפלנו לשם בדורות הללו. אני אמרתי אדוני חונן ירפאה נפשי כי חטאתי לך. אדוני ישמרנו ויצילנו. ואל תתנהו בנפש אויבינו. אדוני ישרדנו על ארץ דווי, כל משכבנו נהפך בחוליינו. כי אין חולה וכואב ומוכה בעולם, שנמשיל ונדמה בו מכות נפשנו, וחולשותינו עצומות מאוד בעתים הללו. מכף רגל ועד אין בנו מתום, פצע וחבורה ומכה טריה. כי זורו וכובשו ורוקחו בשמן. וכמה וכמה רפואות וסמנים יקרים מפז ופנינים, אשר ייפו אותנו בים הצדיקים האמיתיים שהיו בדורות שלפנינו. אשר חיברו ספרים קדושים הרבה, אשר כל דבריהם מכהים את הנפש, והם מלאים עצות נפלאות ונוראות והתעוררות גדול לעבודתך באמת. ועם כל זה רפואת תעלה אין לנו. הצורי היא אין בגלעד אם רופא אין שם, כי מדוע לא עלתה ארוחת בת עמי? המעוס מאסת את יהודיים בציון געלה נפשך? מדוע הכיתנו ואין לנו מרפא, קבה לשלום ואין טוב? הולהת מרפא והנה בעתה. החמול על דלותנו וראה שפלותנו ואורך גלותנו. אשיבני ואשובה כי אתה ה' אלוהי, אחייני וקיימני בקדושתך העליונה. אשיבני נא, אחייני נא בתורתך ובמצוותיך הקדושות. נפשי אסובב ינחייני במעגלי צדק למען שמו גם כי אלך בגד צלמות לא ירא רע כי אתה עימדי שבטך ומשענתך המה ינחמוני ריבונו של עולם ריבונו דאלמה כלה אתה יודעת את מהירות נפשנו אשר הומר ממוות ממש אשר כשל כוח הסבל ומי יוכל לסבול מהירות כזה אוי לנו על שברנו הורינו דרך עץ החיים להמתיק מהירות המים הזדונים אשר גברו ועצמו מאוד באחרית הימים האלה. זכינו, עוזרנו לגרשם ולסתלקם מעלינו ומעל גבולנו ומעתה ועד עולם. קדשנו במצוותיך, תן חלקנו בתורתך, תורת ה' תמימה משיבת נפש. מדרכי מיתה לדרכי חיים. על אתה תשוב, תחיינו ועמך ישמחו בך. ובוודאי תגמור הכל כרצונך כאשר גילית אוזנינו. כי נאמן אתה ה' אלוהינו בנאמנים דבריך, ודבר אחד מדבריך החור לא ישוב ריקם. האל תמים דרכו, אמרת ה' צרופה מגנו לכל החוסים בו. אמרות ה' המרות טהורות כסף צרוף בעלי לארץ מזוקק שבעתיים. אתה ה' תשמרם, תצרנו מן הדור זו לעולם. עוזרנו כי עליך נשעננו, אדוני אלוהים צבאות תשיבנו, האר פניך ונבשע. ובכן יהיה רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, שתרחם עלינו ובעכמך ותזכנו לחלומות קדושים, לחלום על ידי מלאך הקדוש, לחלומות צודקים ואמיתיים. ואל יבהלוני רעיוני, וחלומות רעים, וערעורים רעים. ותצילני מחלומות של שב והבל, מחלום על ידי שד, חס ושלום. ותעלני מבהמה לאדם, עוד זקני לקדש ולטהר כוח המדמה שלי. ויהי נכלל הכוח המדמה וכוח השכל לדי קדושה, עד שגם בעת הסתלקות המוחין בשעת השינה, יהיה הכוח המדמה והרשימות של המוחין בקדושה גדולה בבחינות מלאך. ותשים עלי צלם אלוהים עד שאזכה לחלום על ידי מלאך, לחלומות מיושבים, לחלומות טובים וישרים בקדושה ובטהרה גדולה כרצונך הטוב. ותצילני מחלומות של שטות וטיפשות והבלים ושקרים, ותהפוך כל חלומותיי עליי ועל כל ישראל לטובה. ותזכני שיהיה מחשבתי ודעתי ורעיוני אחוזים ודבוקים וקשורים בך תמיד, ובתורתך הקדושה ובצדיקיך האמיתיים, עד שאזכה לראות בחלום אור פני הצדיקים האמיתיים, ולשמוע מהם דברי האלוהים חיים, דברים אמיתיים וקדושים בלי שום תערובת פסולת כלל. בלי שום תערובת, שקרים והבלים הנמשכים ממקום אחר, חס ושלום. ואזכה לזכור תמיד היטב בעקיצי את כל הדברים הקדושים והאמיתיים שתזכני לראות ולשמוע בחלום. ותחזקני ביראתך ובעבודתך הקדושה תמיד, ויהיו כל חלומותיי מיושבים עליי לטובה. ובכן תזכנו ויחמך רבים ותעזרנו ותושיינו שיהיו כל המאכלים ומשקאות שלנו מאכלים מבוררים, צחים וזכים בלי שום שיג ופסולת כלל. ולא יתערב באכילתנו שום תערובות מאחיזת השדים כלל. ותיתן לנו כוח ועוז ותעצומות לחזק את המלאך. ותעזור לנו שנזכה להיות בשמחה תמיד, ונתגבר ונתאמץ בכל עוז וכוח וגבורה להיות אח שמח תמיד. ותהיה אכילתנו בשמחה גדולה ובקדושה ובטהרה גדולה, ויקוים בנו מקרא שכתוב לך אכול בשמחה לחמך ושתה בלב טוב ינך כי כבר רצה אלוהים את מעשיך. עד שנזכה על ידי השמחה והכתבה לחזק את המלאך, ויתחזקו המלאכים הקדושים בכוח גדול אל תוקף שמחתנו, וימשיכו לנו שפע טובה ופרנסה טובה, מאכל ומשקה מבוררים בלי שום אחיזת הסטרא חקלל. ולא ייתנו להסית רחב השדים לנעוק מהשפע הנמשכת לנו כלל, ולא תתעכב השפע אצלם כלל, רק דרך מעבר לבד, ולא ינקו מהשפע רק כדי חיותם בצמצום גדול. ותמשיך בהחמחה כל השפע לעמך ישראל הקדוש, ולא ישלטו בה זרים, ונזכה להיות בשמחה תמיד, ובשמחתנו לא יתערב זר. ותעזרנו בכל עת להתחזק תמיד בשמחה וכדבה גדולה, עד שנזכה על ידי השמחה להינצל מטומאת קרי חס ושלום, הבאה על ידי עצבות ומראה שחורה חס ושלום. אנא אדוני מלא הרחמים, חושב מחשבות לבל יידח ממנו נידח. הצילנו נא מטומאה הרעה הזאת, שומרנו נא והצל נפשנו ממקרה לילה. זכנו לקדש את מחשבתנו, ותמשיך עלינו קדושת המוחין על ידי המגנה ארץ, עד שנזכה לשבר תאוות ניאוף לגמרי. ונזכה להיכלל בקדושת משה רבנו, בקדושת כל השבעה רואים דקדושה, ובקדושת כל הצדיקים האמיתיים. וימשכו עלינו קדושת המוחין והתפילין הקדושים משורשם העליון. ותזכנו להיות בשמחה תמיד, ולחזק את כוח המלאכים הקדושים על ידי עוז שמחתנו. ותמשיך לנו פרנסה טובה מן השמיים בהרחבה גדולה. ויהיו כל אכילותינו ושתייתנו מבוררים ומזוכחים בלי שום אחיזת תערובת כוח השדים והסתרעך הכלל. ולא יהיה להם שום כוח לחמם את האדם חס ושלום בחמימות אש התאווה הזאת. ותציל אותנו ואת כל עמך ישראל תמיד ממקרה לילה. אנא אדוני, מה נאמר ומה נדבר ומה חיילים נגבר. מה נאמר לפניך יושב מרום? מה נספר לפניך שוכן שחכים? הלא כל הנסתרות והנגלות אתה יודע. מלכי ואלוהי אליך אתפלל, אליך אשתתח, אליך נשאתי את עיני היושבי בשמיים. כי אין לי שום כלים ודיבורים ומחשבות, ולמעלה מן המחשבה, להלביש בו סיפור צרות נפשי המרובים והעצומים מאוד מאוד. רק כבהמות צדה יהרוג אליך. כסוס עגור כן הצפצף, אהגה קיונה. דלו עיניי למרום, אדוני עשקה לי ערבני. אדדק כל שנותי על מר נפשי. הרי אני לפניך כמו שאני, ואין לי שום תקווה כי אם על תפילה ותחנונים, שתכונן מעיתך להתפלל ולהתחנן לפניך. עד שאזכה לישועה שלמה לשוב אליך באמת ולצאת מאפלה לאורה, מיגון לשמחה. מחושך לאור גדול, ולהיות כרצונך באמת. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ואלוה אבותינו, מלא רחמים, מלא ישועות והצללות, מלא חמלה וחנינה, מלא טוב. טוב אדוני לכל ולחמם על כל מעשיו, שתהיה באזורי מעתה, ותשמרני ותצילני שלא יחטא עוד. הצילני מעתה ממקרה לילה. ולא אערער ביום, ולא אבוא לידי טומאה בלילה. גם מזדים חסוך עבדי חיילים שלו בי הזיתם, וניקטי מפה שרף. זקני ביחמי חדיות בשמחה תמיד, ותעזרנו להמשיך קדושת חודש ניסן, ראש חודשים, עלינו ועל כל ישראל. וכשם שהוצאת בו את עמך ישראל מגלות מצרים, ערוות הארץ, שהוא פגם הברית, כן בהחמך רבים תושיינו ותגאלנו בכל דור ודור ובכל שנה ושנה לכל נפש ונפש מעמך ישראל. שתצילנו כולנו בכוח קדושת החודש הזה ראש חודשים, ראשון הוא לנו לחודשי השנה שהוא חודש ניסן הקדוש, גאולת וישועת ישראל. שנזכה כולנו על ידי זה לגאולת הנפש באמת, שתגאלנו ותפדה נפשנו מהרה מבאר שחת מתיתה יבן, ממצולות ים. ותציל נפשותנו אומללות מאוד, מפגם מקרי הלילה חס ושלום. ולא ניכשל בעוון זה לעולם, אנחנו וצאצאינו וצאצא ימך בית ישראל מעתה ועד עולם. לא בשוגג ולא במזיד, לא באונס ולא ברצון. אבינו מלכנו חמול עלינו, אבינו מלכנו חוס ואהחם עלינו. אבינו מלכנו חמול על עוללנו וטפנו. ותעזרנו להמשיך קדושת ושמחת ניסן על כל השנה כולה. ונזכה להיות בשמחה תמיד, ולהביא תמיד צחוק ושמחה ועוז וחדווה בכל המלאכים הקדושים. ויהיה עוד והדר לפניהם עוז וחדווה במקומם בכל השנה כולה כמו בחודש ניסן. ונזכה תמיד ליתן חיזוק ותוקף למלאכים הקדושים על ידי שמחתנו. ויתחזקו המלאכים הקדושים תמיד בכל עוז ותעצומות, ויבטלו כוח השדים והקליפות, ולא יתנו להם שום יניקה מהשפע הקדושה היורדת לנו. עד שנזכה למאכלים ומשקאות מבוררים, ולהינצל על ידי איזה מטומאת מקרה לילה חס ושלום, ולהיות קדושים וטהורים תמיד. ותורנו ותדריכנו בעמיתיך, ותלמדנו אמת לעמיתו, כרצונך טוב באמת, איך להתנהג בעניין התעניתי. רחם עלי למען שמך, רחם עלי למען חסדיך רבים ועצומים. החם עלי למענך לבד, כי יש לך רחמים רבים מאוד מאוד שמספיקים להחם גם עלי. עליונים ותחתונים אתה נושא בעחמך, וכבר השפעת רחמים רבים בעולם, וכבר עזרת בעולם כמה וכמה צדיקים וחסידים וירעים ותמימים וקשרים ובעלי תשובה הרבה שהיו בעולם עדנה. הספרם מכל ערבון אשר עזרתם בעחמך לשבר ולבטל אבלי העולם הזה ולצאת מאפלה לאורה. וגאלתם ופדיתם ברחמיך ובזרוע עוזך מגלות הנפש עד שזכו למה שזכו. כאילו לרחמיך וחסדיך לא היה להם כוח לעמוד כנגד מצולת ים של הבלי עולם הזה. כמו שאמרו רבותינו זיכרונם לברכה, בכל יום מצרו של אדם מתגבר עליו, ואלמה לקדוש ברוך הוא עוזרו היה נופל בידו. זכה אותי גם כן ברחמיך הרבים לשוב אליך באמת. ואם בעוונותיי הרבים אני מתרפא במלאכת שמיים מאוד, ואיני מתגבר בעבודת אדוני כלל, אשר מעולם לא זכה אדם כמוני לתשובה שלמה באמת, הלא אתה עושה חדשות בכל עת, ואתה מחדש בכל יום, בכל עת ובכל שעה נפלאות גדולות עד אין חקר. ואתה מרחם בכל עת על ישראל ורחמים וחסדים חדשים. רחם עלי ברחמים נפלאים, ברחמים חדשים שלא נסגלו עדיין מעולם, בזכות הצדיקים הקדושים אשר בארץ המה, באופן שאזכה מעתה לשוב לדרך החיים באמת לאמיתו. ואל תניחני לטעות עוד בדרכים נבוכים ומבולבלים שאינם כרצונך. ולא אלך עוד חשכים, אבטח בשם אדוני ואשען באלוהי. אל תטעני אדוני מדרכיך, אל תקשיח ליבי מיראתך. כי ממך הכל, ואתה כל תוכל, ולא יבצר ממך מזימה. קדש ותאר את מחשבתי ביחמך רבים, זכני לדרך האמת לאמיתו. תן לי תקווה ולא אאבד עוד כלל. עוזרני להיות כרצונך באמת, ואזכה לתקן את כל אשר שיחטתי. ותזכני שתהיה אכילתי תמיד בשמחה, בקדושה ובטהרה גדולה, ואזכה להיות בשמחה תמיד. ובכן תאחם עלינו מלא רחמים, ותצילנו ותשמרנו, אותנו ואת כל עמך ישראל, מרבנים ודיינים, שאינם כשרים והגונים במעשיהם. כי אתה יודע את כל מה שהם גורמים לנו בעוונותינו, הרבים, ואין מי שיעמוד בעדינו, כי אין בנו כוח וגבורה להכניעם ולהשפילם. אנא אדוני בהחמך הרבים, המלך המשפט, זכנו למשפט די קדושה, מדיינים ורבנים שאינם הגונים, המקלקלים את המשפט ופוגמים במרכבה עליונה. בכיסאות למשפט, אשר שם אהבה הקדושה שורה. בידי עדן נופלים מעבות נפולים משם, ומכניסים תאוות ניאוף בעולם, ומביאים חס ושלום טומאת מקרה לילה על ידי עיוות דינם. אנא רחום צדיק, אדוני אוהב משפט. אוהב עמו ישראל, אתה יודע מה שיש לנו מעצמנו, מה שתאוות גופנו רודפים אחרינו בכל עת, עד אשר ואין עוזר. אף גם זאת גורמים לנו מה שגורמים הפגמים הנמשכים מכלליות העולם. ריבונו של עולם, עליך השלכנו את יהבנו, הצילנו, שומרנו ברחמך שלהזיק לנו כלל עיוות משפטם. ותצילנו מאהבות הנפולין, ונזכה לעלות ולברר את כל האהבות, להעלותם ולהחזירם אל שורשם שבקדושה באמת. ותעזרנו ותזכנו לתקן את המשפט בקדושה, בטהרה גדולה, בתכלית התיקון, בשלמות. ותהיה עמנו תמיד, ותשמרנו, ותעזרנו, ותושיינו, שלא נפגום את התפילין והמוחין שלנו, ולא יעלה למוח לחות ושמנוניות רעות, שהן מבחינת טיפת עשה בישמעאל. ריבונו של עולם, אתה יודע שאין בי דעת איך להתפלל על זה. רק עליך לבד אני משליך, יא שופטני אלוהים, וריבה ריבים מגוי לא חסיד, מיש מרמה ועוולה תפלטני. שופטני כצדקיך, אדוני אלוהי, ואל ישמחו לי. צדק ומשפט מכון כסאיך, חסד ואמת יקדמו פניך. מלפניך משפטי עצה עיניך תחזנה משרים. מלא החמים רחם עלינו למען שמך לבד, אף על פי שעשינו מה שעשינו, עד אשר אין לנו חס ושלום שום מליץ יושר, אתה, אדוני, לבד תגן בעדינו ותשמרנו ותצילנו מכל מה שאנו צריכים להנצל בגשמיות וברוחניות. ותצילנו משגגות ומזידין ומרדין באופן שנזכה לתיקון הברית באמת, באין מליץ יושר מול מגיד פשע. תגיד ליעקב דבר חוק ומשפט, וצדקנו במשפט המלך המשפט, האוחז ביד מידת משפט. עוזרנו ברחמיך חרבים שנזכה לקשר את המרכבה הקדושה, והתקשרו יחד כל מלאכי המרכבה הקדושה שהם מיכאל מימין, ומשמאל גבריאל, ומלפנים אוריאל, ומאחור רפאל, שסימנם ארגמן, אשר שם אהבה הקדושה שורה. כמו שכתוב בפריון, עשה לו המלך שלמה מעצי הלבנון, עמודיו עשה חסף, ופידתו זהב מרכבו ארגמן, תוכו רצוף אהבה מבנות ירושלים. אצל הקנו אמר תמיד קודם השנה בכוונה גדולה קישור המרכבה, שהוא בשם אדוני אלוהי ישראל, מימיני מיכאל ומשמאלי גבריאל, ומלפניי אוריאל, ומאחורי רפאל, ועל ראשי שכינת אל. ותעזרנו בכוחך הגדול לקשר את המרכבה הקדושה שנזכה לתיקון המשפט, ויתקנו כסאות למשפט כסאות לבית דוד, ונזכה לתקן בשלמות פגם האבות הנפולין. ולא יהיה לנו שום תאווה רע הנמשכת מאהבות הנפולין. ותזכנו לאהבה דקדושה, לקבל עלינו תמיד עול מלכות שמיים באהבה רבה ועזה, ובשמחה וחדבה גדולה. ותשמרנו ותצילנו תמיד ממקרה לילה. ותזכנו מהרה לתיקון הברית בשלמות באמת כרצונך הטוב. תזכנו ביחמך רבים לשמוע קול שופר בראש השנה מתוקע הגון וקשר. ונזכה לקיים מצוות שמיעת קול שופר בראש השנה, בשלמות, בקדושה ובטהרה גדולה, בחדווה ובשמחה רבה ועצומה, באמה, ביראה ובאהבה גדולה. ותעזרנו שנזכה לתקן כל התיקונים הקדושים שצריכים לתקן על ידי כל התקיעה והשברים והתרועה. ובזכות התקיעה הקדושה נזכה להמשיך עלינו קדושת החוכמה והתבונה והדעת, ונזכה לצחצח נשמותינו. בשב, בסוב הצחצחות העליונות הקדושות. ובזכות התרועה הקדושה תזכנו להמשיך עלינו קדושת משה היה רועה, שהוא הרועה ישראל האמיתי. ונזכה בזכותו וכוחו וקדושתו לקדושת הברית באמת. ובזכות השברים הקדוש נזכה לחלומות צודקים ואמיתיים, לחלום על ידי מלאך הקדוש. ותשמרנו ותצילנו על ידי זה מפגם הברית וממקרה לילה בכל הבחינות. ונזכה על ידי זה לתיקון המשפט. ותעזרנו ותושיינו להשקות את הלב בקדושה גדולה, ולכבות חימום הלב הבוער על התאוות רעות ובפרט לתאוות ניאוף. ותמשיך עלינו מימי החסד והרחמים, מימי הדעת והתמונה. ותשאב לנו מים בששון ממעייני הישועה. ותשבר ותשקיע ותכבד שמאון וחמימות הלב דסיטרא אחרא ונזכה לתיקון המשפט ויקוים מקרא שכתוב ויגל כמיים נשפט וצדקה כנחל איתן ובכן תעזרנו ותזכנו לקדושת ראש השנה ויום הכיפורים וסוכות ושמיני עצרת שנזכה לקבל לימים הנוראים הקדושים והתורים האלו בקדושה נוראה, בקדושה גדולה מאוד בשמחה ובחדווה רבה ועצומה מאוד מאוד ותעזרנו לקיים כל המצוות הקדושות הנוהגות בימים הנוראים הקדושים הללו, בשמחה גדולה וביראה ובאהבה ובלב טוב ובכוונה עצומה ובשלמות גדול, עם כל פרטיהם ודקדוקיהם וכוונותיהם ותרי"ג מצוות התלויים בהם, באופן שנזכה לתקן כל התיקונים הקדושים שצריכים לתקן בימים הקדושים הללו. ותעזרנו ברחמך ובכסדך רבים שנזכה לקבל ראש השנה הקדוש והנורא מאוד בקדושה ובטהרה גדולה. ובזכות קדושת ראש השנה נזכה לאמונה שלמה באמת. ותעזרנו ותושיענו שיתקבצו יחד כל חלקי ניצוצות האמונה הקדושה על ידי קיבוץ הקדוש של עמך ישראל המתקבצים בכל הקהילות הקדושות יחד בימי ראש השנה הקדושים. והקוים מקרא שכתוב, ויודו שמים פלאיך ה' אף אמונתך בקהל קדושים. ונזכה את זה לתיקון המוחין הקדושים. ותעזרנו ותזכנו שימשך עלינו קדושה גדולה בכל החמישה חושים הנמשכים ממוחנו, שהם חוש הרעות וחוש השמע וחוש הריח וחוש הטעם וחוש המישוש. שימשך קדושה גדולה על כל החמישה חושים שבמוח משורשם העליון שבקדושה. ותמשיך עלינו השגחתך השלמה מראש השנה על כל השנה כולה, ותשגיח עלינו בעין חמלתך תמיד, כמו שכתוב תמיד עיני ה' אלוהיך הבא מראשית השנה ועד אחרית שנה. ותשמע כל תפילותינו ותחינותינו וזעקותינו ושברותינו ואנחותינו, וכל תרועת עמך ישראל ורחמים. ותמשיך עלינו יראתך הגדולה ותריח אותנו ביראת ה'. ויקוים בנו מקרא שכתוב, ועריכו ביראת אדוני. ותיתן פחדך אדוני אלוהינו על כל מעשיך ואימתך על כל מה שבראת. ויראוך כל המעשים וישתחוו לפניך כל הבירואים, ויעשו כולם אגודה אחת לעשות רצונך בלבב שלם. ונזכה להרבות במצוות ובמעשים טובים בכל השנה, עד שנזכה שתתאם בראש השנה תם מצוותינו ומעשינו הטובים. ותזכהנו בחממיך לתקן ולעשות לך מטעמים טובים כאשר אהבת, מפיקודין דעשה. ותהיה עדך פשוטה לקבל שווים, ותחזירנו ותקבלנו בתשובה שלמה לפניך. ותיאחם עלינו ותעזרנו ותושיענו שנזכה לשוב ביותר בתשובה שלמה באמת בעשרת ימי תשובה. ונזכה לתקן בעשרת ימי תשובה כל הפגמים שפגענו בכל השנה כולה, ובפרט פגם הברית. אנא רחום וברחמיך הרבים, זכאינו להתקדש בקדושה גדולה ונוראה ביותר בעשרת ימי תשובה. אשר בהם אתה נמצא לכל דורשיך באמת, כמו שכתוב, דירשו ה' במעצו, קראו ובאותו קרוב. כי אתה בעחמיך ובחמלתך הגדולה נתת לנו מתנה טובה הזאת, אלו עשרת ימי תשובה הקדושים. כי ידעת כי בשר ודם אנחנו, ומחומר קורצנו. ואין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. על כן הקדמת תרופה וצור היא למכותינו, ומראשית כזאת הודעת ומלפנים אותה גילית. ונתת לנו בעכמך הרבים וחסדיך העצומים בתחילת השנה עשרה ימים קדושים אלו, מראש השנה ועד יום הכיפורים, שהם עשרת, שהם עשרת ימי תשובה, אשר בהם יהיה לנו כוח ביותר לשוב בתשובה שלמה לפניך, ולתקן כל הפגמים וכל החטאים והעוונות והפשעים של כל השנה כולה. על כן זכינו נא, חוננו נא לבל נעבד, חס ושלום, מתנה טובה זאת. כי בעוונותינו הרבים מתגבר אלינו הבעל דבר גם בעשרת ימי תשובה. עד אשר חלפו ועברו אצלנו כמה שנים בלי תשובה שלמה, אפילו בעשרת ימי תשובה. אף גם בעוונותינו הרבים כמה וכמה פעמים פגמנו לפניך בעשרת ימי תשובה בעצמם, ובכל הימים הקדושים, בראש השנה, עב הכיפורים ובסוכות, ובשמיני עצרת ובשמחת תורה. כי גם ימים הקדושים הללו לא זכינו עדיין לשומרם כראוי בלי פגם, ופגמנו גם בהם הרבה מאוד במחשבה, דיבור ומעשה, ושוגג במזיד, באונס וברצון. ועתה, מה יש לי עוד צדקה ולזרוק עוד אל המלך? גדול עווני מנשוא עצמו חטאי מספר, לולא רחמך וחסדך אז אבדתי בעוניי. מלא חכמים רבים, זקני מעתה לחזור ולבקש ולמצוא את כל העבדות שאיבדתי מיום מאותי על האדמה עד היום הזה. זקני, עוזרני מעתה להיטהר ולהתקדש בקדושה גדולה בכל השנה כולה, וביותר בימים הנוראים הקדושים האלו מראש השנה עד שמחת תורה. ותזקנו לתשובה שלמה באמת בעשויות ימי תשובה לתקן את כל אשר שיחדתי. ונזכה על זה פגם הברית בשלמות באמת. לתקן תיקון החותם דה קדושה עד שנזכה ביום הקדוש, ביום צום הכיפורים, יום גדול ונורא, שבת שבתון, יום מכילת חטא וספיכת עוון וכפרת פשע, לגמור בו גמר תיקון החותם דקדושה בשלמות. ותעזרנו את זקנו לקבל יום צום הכיפורים הקדוש והנורא מאוד בקדושה ובטהרה גדולה ובשלמות גדול. ונזכה לשוב אז בתשובה שלמה, ולבכות מתוך שמחה וחזבה בשמך הגדול. ולהתוודות לפניך בכל מיני וידויים, ולפרט כל חטאותינו ועוונותינו שהיינו לפניך. ולהתחרט עליהם בחרטה גדולה מרום כדליבה באמת גמור, ולעזוב אותם עזיבה גמורה. ולקבל עלינו באמת ובלב שלם שלא לעשותם עוד בשום אופן, ולא נשוב עוד לחיסלה. אם אבן פעלנו, לא נוסיף. ואתה בעחמיך הרבים תמחול ותסלח ותכפר לנו על כל חטאותינו ועוונותינו ופשעינו ושחטאנו ושאבינו ושפשענו לפניך. ותתקן בעחמיך כל החותמות לקדושה. ותשים אותנו עמך בית ישראל כחותם על ליבך כחותם על זרועיך. ותחתמנו לחיים טובים ארוכים ולשלום לחיים אמיתיים חיים שנזכה לעשות בהם רצונך באמת, ותחתמנו בספרן של צדיקים אמיתיים. ותזכה ולקבל חג הסוכות הקדוש בקדושה ובטהרה גדולה, ובשמחה וחדווה רבה ועצומה לשמך הגדול והקדוש. נגילה ונשמחה בשועתיך בכל עוז ותעצומות. ונזכה להיות אך שמח בימי הסוכות הקדושים זמן שמחתנו, לגיל ולסוס ולשמוח בכל עוז בגילה רינד עצה וחדווה. ותסכנו לקיים מצוות סוכה וארבע מינים שבלולה בשלמות ובשמחה גדולה, עם כל פרטיהם ודקדוקיהם וכוונותיהם ותרי"ג מצוות התלויים בהם. ובזכות מצוות סוכה הקדושה נזכה לתקן ולחזק את המלאך הקדוש, ונזכה לחלום על ידי מלאך ולמאכלים ברורים וזכים בלי שום תערובת, שיג ופסולת כלל. ולהזיקו לנו המאכלים כלל, ויהיו כל חלומותינו מיושבים עלינו לטובה. ובזכות קדושת שמיני עצרת הקדוש תזכנו לתיקון המשפט דקדושה. ועל ידי זה תצילנו תמיד מפגם הברית וממקרה לילה חס ושלום. ותהיה הטיפה הקדושה נקלטת ונעצרת בקדושה גדולה כרצונך הטוב. ולא תהיה נשחטת חס ושלום לעולם. ותשמרנו ותצילנו מרבנים ודיינים שאינם הגונים, ותבטל כוחם וממשלתם מן העולם. חוסה עלינו כרוב רחמיך. וזכינו שיהיה לנו לכל ישראל רבנים ודיינים כשירים שיעמידו הדת על תילו וידונו דין אמת לאמיתו באופן שנזכה לתיקון המשפט באמת ונזכה לתיקון הברית בשלמות בכל הבחינות באמת כרצונך הטוב. רחם עלינו למען שמך ומלא כל משאלותינו לטובה אם כבנים אם כעבדים אם כבנים רחמנו כרחם אב על בנים ואם כעבדים איננו לחתלויות, עד שתחונן ותוציא כאור משפטנו היום קדוש. ובכן תזכנו ביחמך רבים, ותיתן לנו רבי ומנהיג אמיתי. ותעזרנו ביחמך רבים שאזכה להתקרב לצדיקים אמיתיים, שיש להם ישיבה הגונה של תלמידים כשרים והגונים כרצונך הטוב. ואזכה גם אנוכי להיכלל בישיבות הקדושות של הצדיקים האמיתיים בין התלמידים ההגונים שלהם. ותזכנו על ידי קיבוץ הישיבות הקדושות של הצדיקים האמיתיים, לקבץ ולתקן כל חלקי האמונה הקדושה. ונזכה לאמונה שלמה באמת, יקוים בנו מקרא שכתוב, כה אמר ה' זכרתי לך חסד נעורייך אהבת כלולותייך, לכתך אחרי במדבר בארץ לא זרועה. ותזכנו שיתקן מוחנו ושכלנו על ידי הצדיקים האמיתיים, שיאירו בנו קדושת מוחם הקדוש. וילמדו אותנו דעת ותבונה, וילמדונו באורח משפט. ואורחות חסדיך יגלו לנו. ויחזקונו בעבודתך, ויאמצונו, ויתארו לבבינו לעובדך באמת. וישמחו נפשותנו האומללות מאוד, כי אין לנו על מי לסמוך כי אם על הצדיקים האמיתיים, ועליהם אנו מקשרים את כל תפילותינו ועבודתנו. אנא אדוני עשה למען הצדיקים האמיתיים, וזכני לאמונה שלמה באמת, בתמימות ובפשיטות, בלי שום עקמומיות כלל. ולא תדחה אותי חס ושלום מהאמונה על העולם, אפילו כרגע קלה. רק הזכה להיות חזק ואמית באמונתך הקדושה באמת תמיד, בין בחיי, בין בעת יציאת נשמתי, בין לאחר מיתה. בכל מקום שאהיה שם, כרצונך וכמשפטיך הטובים והישרים. שם תהיה האמונה הקדושה עמי תמיד לשומרני נצח. למען לא אבוש ולא אקלם ולא אקשה לעולם. גם כי אלך בגד צלמות לא ירא רע, רע, כי אתה עמדי שבטך ומשענתך המה ינחמוני. עוזרני עוזרני, זכני במתנת חינם לאמונתך הקדושה. חמול עלי בחמנתך הגדולה, ואל תעשה עמי כחטאי, ולא כעוונותי תגמול עלי. רק תחמור להתרחם עלי ועל כל ישראל עמך בזכות וכוח הצדיקים האמיתיים. ותשמרני ותצילני מכל מיני כפירות שבלב, ומכל מיני עקמומיות שבלב, ומכל מיני קושיות וחקירות שלא יעלו על ליבי ודעתי כלל. רק נזכה להיות חזקים באמונתך הקדושה תמיד, כי יתד חזק בל נימות לעולם. ותמשיך ותשפיע אמונה בעולם, ותתרבה ותתגדל, ותתחזק ותעלה ותקום האמונה הקדושה על עמדה ומכונה. עד אשר יפלו ויתבטלו כל האמונות כוזביות וכל הכפירות מן העולם, כולם יכרעו וייפולו. ותעקרם ותשברם ותכלם ותכניעם ותשפילם ותבטלם בביטול גמור מעתה ועד עולם. ותגלה מת בעולם. וכל באי עולם ישוב לאמונתך הקדושה. ויתווספו גרי צדק רבים אל עמך ישראל. ותיתן לנו כוח לברר ולתקן פגם הגאווה הנמשכת על ידי הגרים חס ושלום. לשבר ולבטל כל הפגמים שמכניסין בישראל, ולברר ולהעלות הכל אל הקדושה. ותעזרנו לנער ולהשליך מאיתנו כל מיני גאות וגבהות שבעולם, מכל מה שהפה יכול לדבר והלב לחשוב. ותזכנו לענווה אמיתית ולהעלות כל הגאווה אליך, כי לך לבד הגאווה והגדולה והממשלה. כאמור, אדוני מלאך גאות לבש, לבש אדוני עוז התעזה, אף תיכון תבל בל תמות. ונזכה לתקן תיקון הברית בשלמות, ולקדש את מוחנו ושכלנו בתכלית הקדושה בשלמות. ותזכנו לשינה די לשינה טובה ומתוקה. ותאיר עינינו פן נשען המוות, ונזכה לישון מתוך דברי תורת תמיד, שינה של חיים, שינה טובה, ערבה ומתוקה. והקויים בנו מקרא שכתוב, מתוקה שינת העובד, עם מעט ועם הרבה יאכל. בטוב עלין הקיץ ברחמים. ובכן תרחם עלינו אבינו אברר חמן, שנזכה לעבוד אותך תמיד באמת, בתמימות ובפשיטות, בלי שום חוכמות כלל. ותעזרנו ותאשיינו שנזכה לסלק ולהשליך מאיתנו כל החוכמות בשביל עבודתך הקדושה. אין חוכמות העולם שהן באמת תות והבל, ואפילו חוכמות גמורות כולם נזכה לסלק מעלינו בשביל עבודתך האמיתית. ונסלק ונשליך כל שכלנו וכל חוכמותינו מאיתנו. ונעבוד אותך תמיד באמת, בתמימות ובפשיטות גמור, בלי שום חוכמות כלל, עד שנעשה אפילו דברים הנראים כן בעיני העולם כשיגעון בשביל אהבתך, כדי לעשות נחת רוח לפניך. ונזכה לקיים מקרא שכתוב, באהבתה תשגה תמיד. ונזכה להשליך עצמנו בכל מיני רפש בתית בשביל מצוותיך הקדושים. ואפילו בשביל דבר קל שהוא רצונך באמת, נזכה להשליך עצמנו להתגלגל בכל מיני רפש ותית כדי לעשות נחת רוח לפניך באמת. ותעזרנו ותושענו שנזכה לקיים בחיינו כל התרי"ג מצוות באמת עם כל פרטיהם ודקדוקיהם וכוונותיהם, ועם כל המצוות דרבנן וכל ענפיהם היוצאים מהם. וכל דבר ודבר שהוא רצונך, נזכה לקיימו באמת ובכוח גדול ובמסירות נפש מה באמת. ולהתגלגל בכל מיני רפש וטיט בשביל כל דבר שהוא רצונך באמת, כדי לעשות נחת רוח לפניך. ותזקן ותעזרן אותנו את כל עמך ישראל, שנזכה להיות במדרגת בנים אצלך, ולא במדרגת עבדים. כמו שכתוב, בנים אתם לאדוני אלוהיכם. עד אשר תיתן לנו רשות לחפש בגנזי הדמלכה, כבן המחפש בגנזי אביו. ותחמול עלינו כאשר יחמול איש על בנו העובד אותו. ונזכה לשוב ולראות ולהשיג בין צדיק לרשע, בין עובד אלוהים לאשר לא עבדו. ותביא לנו את משיח צדקנו במהרה בימינו, ויאיר בנו אור חוכמתו הקדושה, עד אשר נזכה לדעת את דרכיך להשיג השגת צדיק וטוב לו, וצדיק ורע לו, רשע וטוב לו, רשע ורע לו. ונדע ונבין ונשיג אורחות משפטיך הקדושים, כי צדיק אתה ה' וישר משפטיך. ונזכה לתיקון המשפט בשלמות על ידי משיח צדקנו שיבוא במהרה בימינו. כמו שכתוב לשלמה, אלוהים משפטיך למלך תן, וצדקתך לבן מלך. ידין עמך בצדק ועניך במשפט, ישפוט עניי עם, יושיע לבני אביון ויתדכא עושק. ותזכנו להשיג סטרי תורה, ולהעלות ולהוציא המשפט לקדושה מעמקי תהום תחתיות. תהום אל תהום יקרא אביע ממך, ותשיב ותעלה המשפט מעמקי תאומותיך, וישוב המשפט לקדושה על מכונו, ויקוים מגרש שכתוב ביגל קמיים משפט. ותזכנו שתהיה הריאה אצלנו בשלמות תמיד, בגשמיות ורוחניות, ותשמרנו ותצילנו תמיד, שלא יהיה לנו שום פגם וחיסרון וחשש וכאב בהריאה, לא בגשמיות ולא ברוחניות. רק תהיה הריאה תמימה ושלמה בנו תמיד, עד שנזכה להמשיך עלינו קדושת הריאה הקדושה משורשה העליון למעלה, שהיא כלולה מכל התיקונים הקדושים האלה שהזכרנו לפניך. ובהחמך הרבים תמלא כל חפצנו לטובה, ותמשיך ותאיר עלינו כל התיקונים האלה ותכלית השלמות, שהם תיקון האמונה ותיקון הברית והמוחין וביטול הגאווה ותיקון החלום. בתיקון המאכלים על ידי שמחה ותיקון המשפט, ושאר כל התיקונים הכלולים בהם. בין מה שהזכרנו לפניך, בין מה שלא הזכרנו לפניך. בכולם תזכנו מהרה ברחמיך הרבים, עד שנזכה לעובדך באמת ובאמונה שלמה, ובשמחה גדולה ובענווה אמיתית, באמת לאמיתו, כרצונך טוב מעתה ועד עולם, אמן, סלע.